Ama bigarren unitatea, B, erlaxatzeko gogoa, B. Epa, ainoa, leire naiz, zer modu zaude. Asteburuan buruan lekeitiora joango naiz, espabatera, estresatutan abil eta erlaxatzeko gogoa daukat, oso ondo dagoela esan didate. Animatu eta etorri nirekin, primeran pasatuko dugu.